Det, du har ett ganske pent og pyntlig hjem Sahid Ja, og dette her er jo bare loftet Vent til du kommer ned til stua Der er det veldig fint altså. Og så bortsett fra en ting da du, Hvorfor er den en avsagt i akvariet ditt? Det er en plasthånd Det er ikke en ekte hånd Ja, det var jo godt å vite mm. Men øh, det er plasthånd Fordi han fyren som jeg gikk armen på Han hadde ikke en ekte hånd Det var en, det var en protese Men resten av albuen og armen jeg gikk til. Det gikk litt hardt for seg Med et narspill, kanskje? Nej nei, det var mer forspill ja, Narspill du... har jeg ikke full kontroll Og da gidder jeg ikke Det er på forspill, alt skjer Men du er jo ungkar, og er det er sikkert mye festing her da. Det er veldig lite festing her, som du sier er... Jeg liker ikke å ha så mye fest hjemme Skikkelig pent hjem sånn, sånn overklasse Norsrand hjem Ja ja, jeg liker, men men jeg, jeg, jeg, jeg er ikke glad i å ha så mye fester hjemme Selv om jeg har god plass Det er jo veldig god plass her Og så er det jo havet og alt Men en annen grunn Så jeg liker heller dra på fester Hos andre folk Du går heller hjem til andre Og spyr opp etter veggene Ja, men vet du hva? du sier det Så dette er ganske interessant Jeg var på, et, på en fest For noen dager siden hjemme var en jente som det var en skolerunion og vi var cirka ja, 30 stykker som var der rik damen, hun bor her på Norsland ganske rik, bor i et stort hus og så gir hun, deler hun ut sånne glass, som så, så alle har med drikke hjemmefra selvfølgelig, men hun gir glass til alle sammen hun drikker fra dette disse glassene her som dit, har hun arvet 3-4 generasjoner tilbake Gamle, gamle glass Som betyr veldig mye for en av familiene Så stod i et sånt veldig fint glassmonter Med alarm på Og kameraet våkket nesten Det var ganske fancy Det var en hyggelig idé ja, Etter 5-6 ja, drikker Og et par flasker vin sånt, Så hva skjedde tror du? Jeg? jeg klarte å knuse det jævla glasset Jeg mistet det på gulvet Og ikke bare på gulvet på teppet men jeg kan tenke på at Teppe var ikke i nærheten så mye verdt som det glasset da. Så jeg fikk jo helt panikk Og skjønte ikke hva jeg skulle gjøre for noe Heldigvis så, så ikke hun det Hun fikk det med seg altså. Nei, hun fikk det ikke med seg Så jeg spurte de andre vennene mine I hvert fall en som var sammen Han sa, faen skal jeg gjøre for noe liksom, Skal jeg bare snike meg ut Jeg gidder ikke, og, dette er veldig flaut Vet ikke, og det er ingenting hun kan gjøre eller si som får meg til å føle meg bra igjen jeg har jo knust det glasset, hun holdt et foredrag på 10 minutter så når vi kom hjem til deg, og når du delte ut glasset at dette er bestefar og ditte data, det kjørte han i Europa bla, bla. altså det var et super fint glass da med, med et sånt uh, hva heter du for noe, et en kjøte uh, det er vist veldig bra da jo flere kjøter, jo dårligere glass okay. så hvis du bare, fra den der skålen til stetten hvis du bare en nei, jeg tror ikke det var noe, det var smeltet i en sånn. nei, det var noe veldig fancy noe så, okay. jeg ikke, så jeg tenkte, ok, to alternativer Jeg snikker meg ut av vinduet Og så får de andre bare si at nei, jeg, det er ikke her Eller at jeg går bort til henne Og forteller henne hva jeg har gjort uh, Og jeg valgte det siste Så jeg bort til henne Og så sa jeg at jeg har noe å fortelle Dette, jeg vet ikke hva, hvordan jeg skal si det Og, det er, og ikke prøve å uh, Trøste meg Eller si noe som får meg Jeg vet at dette her er ganske Dette er ikke bra gjort uh, Jeg uh, klarte å knuse glasset jeg mistet det på gulvet, og, og jeg var ganske depp av her. Det var jo arvegodseende, så ja. hvordan reagerte hun da? Hun så på meg, og vet du hva hun gjør? Hun tok sitt glass og slapp det på gulvet, så det knuste. Og da følte jeg meg bra igjen, med en gang. Og så sa hun, ikke tenk på det. Og vet du hva? Jeg tenkte ikke på det. <laughs> det var jo en herlig dame da. Hun kan ikke ha vært særlig glad i... Ja, jeg kom frem til senere at hun var bare ganske drita. <laughs> Og at hun mistet det glaset hun også. Men hun det var en grein, utrolig... Hun tatt det Det var en utrolig bra, fin ting å gjøre da. Bare slippe sitt glass ned på gulvet. Jeg kom ikke på noen ting hun kunne gjøre for å gjøre det bra igjen, men det hjalp. Så utover kvelden da, så knuste jeg alle glassene hos kap hennes, og hun raserte sitt skap. Og... Det er sånn en fest skal være. Det kaller en skikkelig fest. Ja. Vet det var en um, dame som, uh, som jeg jag i kontakt med her i Norge och uh, egentligen ganska kul dam och hon hade inte upplevt noe frihet. har hun var kjempenysker i alkohol. Og hun hadde litt sånn magisk, mystisk forhold til det Når hun spurte, ja, hvordan er det egentlig? Ser... Da kunne hun bare tatt parfymen din og spreide trynene Så det inneholder litt alkohol der <laughs> Ja, og, og, men det er litt sånn rart med all rust da, Fordi hun aldri hadde smakt alkohol för Så bare etter en slurk Så begynte hun å sjangle Og se dobbelt og si rare ting og sånt Og var jo ikke full i det hele tatt, Men hun trodde at det var sånn man skulle bli Og da ble hun det Interessant, Hva, er det dig? <laughs> Det merkeligste jeg opplevd var når jeg skulle drikke uppsint og være liksom sånn kunstenisprö och dricka liksom sånn en grönne drycken. Ja. så, uh, så drack du salo i stället för ja, <laughs> och det blev dritigt att det är ja, fel flaska. Det er den uten den der tullete 80-tallslogoen. Det kom masse såpepobler ut av skjeften. Nei, jeg, jeg, jeg drakk faktisk ganske mye opp sint, og det endte med at jeg, og dette var en julefest da. At du ble sint? Nei, jeg, jeg begynte å kline med juletreet. Nei. Jo. Så, så du kom hjem som en nåleput og ja. bare se med det bare nå. Da, altså, du vet jo hvor glad jeg er i, uh, Juletrær, ja. i, i, i, i trær. Jeg jo, synes jo trær er utrolig vakkere, men dette var før jeg oppdaget trærne, så jeg begynte ah, ja. å kline med et, et juletræ, og etter hvert så fant jeg ut at det faktiskt er en uh, leggning, hvor man blir forelsket i trær, så det, jeg tror jeg sånn, har undertrykt en sånn leggning, og den blir kontrollert fordi jeg rører ikke sprit mer. Så det er granofil? Så da tok jeg ikke helt feil med den salen, da, for da skulle jeg heller drukke et kristall til sånn parkett? Ja. Med barnhålsmak Ja, jeg må holde meg helt ut Men jeg kan du jo drikke, du slipper å kline med tre Du kan drikke, du kan drikke jeg har noe nede faktisk Jeg har jo ja, Jeg har krystall Mener du at dette vil holde følelsene litt i, i sjakk At jeg ikke plutselig gjør rare ting? Du vil i hvert fall gjøre det man gjør når man er drittings mm. Du kan sjangle, kanskje spille litt grann, Se dobbelt mm. Og bli forgiftet Ja, kanskje ble jeg forgiftet For jeg tåler ikke lukten av anis etter det Også Når jeg skulle ta drosjehjem, så tog jeg den opp ned du tok der. drosja opp ned? Jeg drosja opp ned. Altså, ikke, ikke taxien, men meg selv inni drosja opp ned. Mm. Du er jo ganske sterk. Folk vet ikke, du har løftet folk som veier flere under kilo, så... Jeg hadde ikke blitt overrasket når du sa du tok droppsa opp ned. <laughs> ja, jeg er det. Du har jo sagt en gang at jeg er like sterk som en... Okse. Nej du sa faktisk noe annet. Da ble jeg litt fornærmet og men etter hvert så har jeg tenkt at søren Sahir Vast. er faktisk redd. Og det var like sterk som, som en... Åh, oh, hva heter det? Kengru? Sykisk utviklingshemmet. Ja, ja du, du vet ikke hvor mye, du bare gir full pup. <laughs> du klarer ikke å porsjonere. Nei. Når jeg først skal gi alt, da. men det er alltid godt ment. Ja, men det er ikke utviklet, men du, de gir alt hver gang. De, ja, de uansett. Personer, så, uh... Det er litt bra å være litt sånn nå da. Mm. Da lever du jo mer intenst. Men uh, jeg burde på at, uh, oi, det er noe som vibrerer hele tiden. Det er bare mobiltelefonen, slapp helt av. Men jeg synes det er sånne ting som Asia for eksempel, eller i India spesielt, har man jo fortsatt ikke skjønt uh, hvorfor man drikker. Uh, i, i, I India, når du på indiske filmer For exempel uh, Eller asiatiske filmer, så drikker man Enten så er man deprimert og vil glemme mm. uh, Eller så Det er sorgens drikk uh, ja, ja, ikke sant mm. uh, Og det er masse ekteskap og sånt Som hente ekteskap fra India og Pakistan Som har gått i vasken i Norge Fordi ektefellen eller partneren Har liksom tatt et glas vin til maten Og så har partneren reagert Hvorfor faen, han drikker jo Han drikker røve til maten i dag også det, det er noe som skurrer med forholdet vårt for det er, det, er liksom, det er de alternativene. Forstår, man drikker ikke alkohol for å nyte det. Ja, sånn er det med forbudte ting, ikke sant? Sånn som, mm. som porno, for eksempel. Mm. Mye av det er forbudt. Og så er det jo mange mennesker som blir helt crazy hvis partneren ser litt porno. Mm. Og sånn er det også med alkohol hvor det er helt forbudt hvis man tar ett glas vin. Mm. <laughs> du nykker veldig nå. Ja, men det er et godt poeng. Men jeg kom en ting i... Ja, du vet det, jeg har alltid sett litt sånn rart på så, så nordmenn på sydentur og, og også på, på flyplasser og sånt, hvor de liksom løper inn i tekstfrien og, og kjøper masse vin og sånt, men nå har jeg faktisk blitt sånn skjær. Hvis jeg har vært på utlandsreise, så løper jeg også inn på tekstfrien og begynner å hamstre vin. Liksom, når blir man sånn egentlig? Det er, man blir sånn av å bo i Norge, hvor liksom alt er så regulert. Og. Ja, og, og ikke minst dyrt. Ja. Men... Uh... Men asiater reagerer visst uh, annerledes på bakgrus. På bakgrus? Mm. Hvordan da? Uh, nei, altså vi... Det, jeg vet ikke hvordan. Vi har en ekspert her sammen oss som er gjest. Uh, norsk uh, Larry Cornelius. Han har studert uh, på CN-universitetet på juniorlandslaget i cricket. Okay. Uh, ja, og, og, det er veldig bra for det. Hvordan reagerer asiater uh, annerledes da? Du kan også styre spørsmål til ham. Mm -hmm. Hi, uh, first of all uh, vil jeg si takk for at jeg får lov til å her. Uh, may I drink this water, please? Yes, please, kan uh, du drink it? How refreshing. Well, det jeg har lyst til å begynne om, first of foremost, det er at asiatere, mangler et enzym som er nødvendig for å forberne alkohol. Uh, og en av de viktigste og mest alvorlige reksjoner er et enormt behov for å etterappe eksangen og dele dialekter til den man er samme. med. Så, når du ser en asiat drikke alkohol, så er behovet for å herme etter den partner han er sammen med ganske stor. Så, so, til eksempel, Shabana, yeah? hvis du er ute, for eksempel, med en parfyr fra Bergen, uh, og når du er full fordi du er asiat, uh, så er ditt behov for å si uh, hey, for jeg er fra Bergen, hallo, hvor går det med deg?» Ganske mye større enn hvis en normen har gjort det er interessant. Det som satte meg mest ut nå er at jeg bli gjort opp for eksempel, at jeg er asiat. Det hadde jeg glemt. At you are asiat. <laughs> yeah, du are also, yeah, like a pretty day. As I asneke Fred Forsker sitt standpunkt. You <laughs> can go towards a norsk toville. But when I look at your face, <laughs> I see an immigrant. <laughs> men men dette er genetisk altså, så det er ikke noe man kan gjøre noe med. Nei, no, det er ikke noe man kan gjøre med det genetiske. En annen reaksjon er jo blant folk for Tibet. Tibet. Tibet. To be Jeg vet ikke hvordan det sier på norsk. Tibet. Sier vi. Tibet. Okay, for to be better, you know, the the the common messenger um de, altså, reaction they for and drinker alcohol are it a norm behoove for obrit the honback, you know, armrest arm wrestling, I don't know what you call it here. Is, is it honback? The honback, yeah. Yeah. Und mehr wenster hon. Mit wenster rund, ja. Scheiben honback kampf. Ja, a warfare. Ja, you ask me that question. Whorfor? Hvorfor? Det? Yeah, tibetanere, de er krigere. Ikke sant? Tibetanere har alltid hatt mange kriger med Kina. De primitive kriger, Det råstyrke av hovedegrediensen. Det er pil og bue. Det er råstyrke. Jeg sa det, ikke sant? Råstyrke, jeg Råstyrke. Ja, Men jeg så... trodde tibetanere var buddhister og munker og har blitt forfullt og undertrykt og sånt. Ja, forfullt og undertrykt. Ikke sant? Så so de har kompleksere. Ikke sant? Yeah. Og deres behov, når tibetanere blir fulle i vesten, oppstår a kind of a mindreverdighetskompleks, blandt andre med behovet for å vise at det er ikke meg det er noe ganske med. Se på meg, jeg og frisk. Jeg vant jo over deg i håndbakken. Tibet har bare hatt uflaks. Vi er friske. Um, I don't know. Og det kalles uh, svante su vanteloven get yeah, the law of the swantes i don't know why they got that fucking law i'm sorry uh, but uh, mendent loven true du the die til duell stick it therefore med venstre hånd. Ja. Oh, yeah, Så det, uh, alkohol blir en sånn selvbekreftelsesgreie. Ja, yeah, og du vet, know, jeg bet meg merkelig, jeg sitter her i ti minutter, og jeg har hørt at dere snakket, snakket, snakket, og det er veldig interessant, når dere snakker om alkohol. Men du vet at alkohol, kanskje forbundstiden mm -hmm. på Toradbetale, det er også utgangspunktet til den moderne kriminaliteten vi har i dag. Ikke sant? Alkohol ble forbudt, og... Organisert kriminalitet er et direkte resultat av forbundstiden på 30-tallet og hele verden. I see, men også nå har du jo forsket på asiatere, men vi har en norsk psykolog som heter Finn Skordru, som mener at nordmenn har... Yeah, yeah, Finn, har... we used to, to study each other, uh, I mean, uh, with each other uh, at, uh, at the College of Bricksborne uh, back, uh, back in the days. Noche de no más stemmen men det blir litt mørkere. <laughs> ja, ja, du, du känner fin. Ja, detta är jättefint för yeah. skorder du har en gång sagt att normen har minus promille. Minus promille. Minus promille. Till ah. vanlig, vad tänker du om det? Ah, oh, that is called ehm uh, um, um, uh, uh, yeah. uh, bracket 2.5 minus and that means that, been, uh, that means that it's been there uh, 2.5 <laughs> What does, does why are mean? you laughing? I'm just thinking, you know. Is thinking a crime? No, no, no. No, no please. that's... Especially in the West. When i I'm in, in, in China, for example, and I'm thinking... And I'm, I'm, I'm, I'm, I'm, <laughs> nobody reacts. <laughs> Because that's... I'm thinking, you know. But in Norway, it needs to be like this. Mm. Everybody needs to be timed. They that's why kidding. they really appreciate... Ja, det er for mye Perfeksjonisme her du, so, kan, du kan ikke mumle og du kan ikke ha aksang Alkohol er en måte for dem Å oh, gi bare Gi fan. er det ikke det dere sier? En perfekt måte Se, Ikke no timing Det er akkurat det vi sier, gi fan. Mm -hmm. Så nordmenn burde drikke mer altså, hva, hva Nei, nordmenn burde ikke drikke mer De burde fortsette å drikke Selv ja. de har drikket Når jeg blir engasert Yeah, I'll go up if he's still. Uh, <laughs> what I'm trying to say is that... What do you think of the Norwegian holiday? We're a bit nervous about that. I also want to go back to two things. One thing, uh, Forbundsdien in America are direct to uh, the cause of the Post-stand. It's just a post-stand. It's a post-stand. And, uh, you know, and, uh, and lots of the drinks we have today is the direct result of the, uh, the Forbundsdien. You know, when alcohol was forbidden... Then people start to make wine and alcohol and liquor out of carrots. You know, gullrøtter, lager, veldig bra. Ah, gullrøtter. Gullrøtter. Ja, lager alcohol. Gullrøtter, All som kan gjøres, kan gjøres, Siri. Jeg vet ikke, it doesn't work out in uh, an origin. Yeah, everything is the diamond. <laughs> so. Ja, altså, vi har jo akkevitt og eplebrennevin og, og, og sånne ting i Norge. But you asked the question, Helgefilla. Helgefilla. And <laughs> that is the interesting question. Let me as a scientist tell you. I Norge så so har man blitt lert opp til at uh, lørdager kan du gjøre akkurat hva du vil? Jeg tror at gutter i smågått lørdagsgått er direkte orsak til at det er så mye alkoholen og alkotik ja, de... i helgen. <laughs> <laughs> Fordi man blir lert at det lørdager gudsen min, but daddy spes så mye gutter du vil I don't want to. Dear eat tomato curry can you want to look at the children's TV, do whatever you want to. Så so du sier at lørdagsgodt er farligere enn alkohol. I'm just drink here. At <laughs> sier at lørdagsgodt det lære barn opp til at i lørdag kan you do whatever you will, a direkte årsak til at det er så mye i narkotika bruki helgene i Norge. Så hva er løsningen? Det vil jeg ikke svare på, nu, vil jeg helst gå på du. I'm sitting here and I want to take a shit and you're just, uh, you know, I don't know. Uh... Takk, takk for besøket. Veldig interessant. Det er veldig interessant. Ja. Ja. Yeah, yeah, whatever. Ja, men ja, det var kjempe det du sier der. Yeah, yeah. where's the goddamn toilet? Ja, du går ned trappa og så, ja, fint. Eh... Uh, du jag syns en amerikanern hade mycket bra att komma med. Han satte verkligen pricken över i en eller problemet. Ja, ja, det var intressant det han sa där. Det, det jag hade lust att fråga han mer om då är som jag har store problem med som gör att jag har ett väldigt ambivalent förhållande till alkohol. Mm. Och det är och det är inte alla som får det, men jag får blackout. Nej. Och så huller med hukommelsestapp. Och så dricker du varje dag också. <laughs> mm. Och vi tåler ju alkohol olika. En ting är att kvinnor tåler mindre än män och sånt där. Ja. Men det är bättre då att dricka lite varje dag än att mm. dricka en gång ibland och få blackout. Ja, ja, jo, ja, visste du har de blackouts jeg, jeg har du haft blackout eller? Inte på alkohol. <laughs> Da kan de verste ting skje Du kan mm. drepe folk Du, du tror kan... at blackout er direkte årsak til at man dreper folk? Du kan i hvert fall gjøre Hvis du hadde gjort det så hadde du kanskje ikke husket det Nemlig, altså det er det Altså, Men jenter har jo så mycket mer än att uh, de har varit på byn och kom igen och så er det massa blod på händen och skit alltså jag ja, mensen. Det kan tro det inte, sant? Även om det kanske har varit ett dubbelt trapp. Nu ingen ångest uh, om vad du har gjort, för du vet vad som sker med blackout? Då kommer du i kontakt med primal hjärnan och så allt det der som plopprar ut där, ikring sant? Allt som er förbjudet av ting som huvudhjärnan begränsar. Ja. Så alltså oavsett vad man om man begår något kriminalitet eller helt annat så er det alltid en fördel att se si att jag var full. Ja men demsorner finner säkert det tror jag. Kan... Nej men men där kan man där slita man och förklara så väldigt mycket. Det er otroligt slitsamt att sitta i den stolen där och måste förklara på såna dumma frågor som, som man bare gör uten att tänka sig men men, du... men sa du hej till henne? Varför blinkade du på den måten? Jag vet inte vad jag bara nu jag gör. så sa du det og det syns så jämrsamt. Ja, jag syns det är morsamt. «Javel, jeg synes ikke det morsomt.» Altså, når det er full, så kan det bare si at «jeg var full», og så hopper man over til dommen mer raskere, mener jeg. Det er jo ikke alle som er like flinke til å sette ord på alt, når du har drukket, og sier «jeg var full», så uh, altså du kan dekke over at du er litt dum, kanskje. Men jeg tenkte på å siden å om alkohol, så det er mange folk som spør meg alltid om indiske restauranger, hvilke restauranger er som er bra, og hvilke som er dårlige. Mm. Også Oslo, som er så liten by, så er det ofte det som skiller en god restaurant fra en dårlig, er ikke nødvendigvis maten, det er alkoholutvalget og hvor mye kellnern kan om vin. Mm. Hvor mye peilingen har? Takk. Ja da, og det, jeg har jobbet på indisk spisesteder mm. og det som er greia er at det eneste som egentlig altså, går till indisk mat är öl. Mm. Kall öl, that's it. Så jeg har varit bartender og servert skjenk folk masse alkohol mm. eh, når jeg jobbet som servitør i 20-årene chicken curry og rød rødvin i 20-årene, under forbundstida i 20-årene, mine ja, ja men det ha ha ha <laughs> Tror du på reinkornasjon? <laughs> Nei, men jeg trodde at vi var ferdige med podcasten, så jeg begynte å le litt. Men... <laughs> ja, da er vi ferdige faktisk. <laughs> Nei! Nice.